Ось чому я з дитинства не боюся опинитися у скруті, а в дівоцтві ви часом не поланчук? Ні, яка прикрість». Марго підняла з підлоги шубу й чобітки і пішла до передпокою. Там їй згадалося про бідон чаю. «А чи є у нас бідон?» багатозначно запитала вона сама себе. Поза як ніхто не відповів, примхливо столила губи і промовила. «Бідона немає». У цьому домі нічого зайвого. Саме лише его маститої письменниці. Злидні, хай йому греть. Але чай з'явився в компанії тарілки смаженої картоплі з майонезом і залишку копченої ковбаси, якому не судилося досохнути свій вік у холодильнику. Тому вечерять цілком вдовольнила Марго. На стінний годинник бовкнув десяту. Вона таки набрала Дмитровів номер. Навіть усміхнулася собі для сміливості. «Слухаю вас уважно», – почула майже одразу. Він був у настрої і, мабуть, щойно завершив якусь приємну розмову. Марго відчула себе зайвою. Зі святом. Упізнав промайнула пауза і веселий голос десь щес. «Ще пам'ятаю. У тебе гості? Жінка». «Вибач, я не повинна була тебе відволікати зі святом». Вона поклала слухавку і втупилася у якийсь закруток на килимі. Для чого було все це починати? Чи не просто було зазирнути в енциклопедію або великий словник з естетики? Вона повела плечима. Майже півроку не чула його голосу, ніби чогось бракувало. А нині стільки зайвого в душі, що навіть пече очі». Телефон обірвав її думки. «Це ти, вибач». Дмитро помовчав, прислухаючись. «Дякую за привітання. Просто не чекав твого дзвінка. Це було дурістю з мого боку. Не звертаю уваги». «Я, здається, вже вибачився. Мабуть, хочеш скривдити її». Вона пішла. «Уближмо. Я сто років тебе не чув. Говори». «Що?» «Що хочеш?» «До речі, Марго, я читав твою повість. Звідки в тебе такий сюжет?» «Не подобається?» «Ні». Їй не хотілося сперечатися. Така суха, неаргументована критика навіть тішила. «Я хотіла запитати. Так. Він насправді уважно прислухався до її голосу, ніби ловив кожне слово. Тобі знайоме ім'я Стефанії Поланської?» «Звичайно». Портретна мініатюра Польща 17 -е століття. А що? Ти бачив її автопортрет? Чий? Поланської? Наскільки мені відомо, він не зберігся, якщо й справді був такий. Принаймні, я про це не чув. Було б цікаво побачити її обличчя таким, яким його бачила вона. Завтра я завезу тобі. Завезе що? Медальйон з автопортретом. «Якесь безглуздя, Марго, цієї речі три століття ніхто не бачив. Звідки вона у тебе?» «Подарували. Я чула, нібито її продали за аукціона перед війною». Він помовчав. «Я зараз буду». Слухавка загула, перш ніж вона встигла щось сказати. «Ось тобі маєш», – пробурчала Марго, сідаючи на дивані по-турецькому. Погойдаємося на нервах. Оголимо тваринну суть і шукатимемо загублену душу. Вона хмикнула і оглянула кімнату. Скрізь на порожніх місцях його картини. І він, мабуть, здивується, що в цьому домі його навіть не намагаються позбутися. Її раптом захотілося зникнути, загубитися десь назавжди і послати усе під три чорти. Вона вже й забула, який він – світ у нормальних координатах. Її доля ходить з торчма, бачить усе шкереперть і щоразу силкується вислопити язика, ніби скоморох на ярмарку. Дзвоники дзвонять, народ заходиться реготом, з очей шувгає дим, а на язиці присмак поту, от і не вір після цього ілюзіям. Це все від того, що ми любимо ловити вітри і розкидати каміння, проспівала Марго рядом свідомої пісні, ніби знайшла в ньому відповідь. З розкритого медальйона на неї спостерігали два незнайомі обличчя. «Цікаво, хто ви, якщо навіть лице твоє так старанно намагаються затерти пилом».